Зволожили губи і не більше, бо їм багато води не можна. Сумні, з від диму й горя худими обличчями, кодрявий балтієць втупилися очима у топографічну карту. Єдиним нашим порятунком стала б зустріч з партизанами Червоної стріли, але до їхнього табору. Пів ста кілометрів. Біля струмка, з якого напували поранених, ми залягли в обороні, хоча всі знали напевно, що слідів своїх не замисти, що досвідченим карателям знайти нас можна і без вівчарок. Я заховав рацію. Свідки цієї невтішної акції, кудрявий короб Юхан і Латиш, запам'ятовували місце. Відступати нема куди, втікати безглуздо, залишається стояти в обороні, все ж на бої пристрелитися є. Минуло ще за дві години, солдати ще не йшли нашим слідом, хоча з того боку лунали постріли, і гавкали собаки, гримило відчутніше на фронті. Чуєте? Гримить. Сказав я У тебе надто гострий слух Катюші б'ють Зазриш тим, хто на катюшах? Запитав короб Щепак Гірко всміхнувся я Казав же мені лейтенант Юдашкін Із запасного полку Іди на Катюші Ти свого Юдашкіна згадуєш у німецькому тилу як хрещеного батька, заважив короб. Видно, добре він тобі насолив чимось. А чому і не згадати? Я обернувся до Кудрявого. Вважаєш, командири, німецькі солдати зараз не йдуть за нами, тому що прибули з фронту на відпочинок? Не віриш? От сам же передавав у центр про те, що у солдатів групи Курланд не той дух, що був навіть восени, Кодрявому не дав договорити короб. Розпочали б наші рішучі наступ, тоді б командування відкликало солдатів з хуторів на передову. Немає в наших, мабуть, сил вести наступ ще й на Корлянському фронті. А щоб полегшити нашу долю, хіба не можна розпочати наступ тут, на фронті? Спитав Август. «Кому ми потрібні?» – пояснив Август Юхан. «Війна держави списувала. Спише і нас!» Все частіше виникали ось такі пригнічені, безнадійні розмови про нашу долю. Хотілося заперечити. «Але чим?» – і Короб сказав. «Ось побачите, Петро Петрович надійшло нам вантаж і ми знову будемо на коні. Ще підтримувало наш дух розуміння того, що за три відрядження ми своє зробили. І тут, у Корляндії, теж. Це ж нам відомий факт, бо радіо ми слухаємо і знаємо. Немало командирів з'єднань, прізвища яких називалося в наказах Верховного Головнокомандуючого, воюють зараз на головному напрямку війни і серед них п'ята гвардійська танкова армія, три корпуси якої воювали в Прибалтиці. І в отій передислокації військ з Курляндії на захід і наша робота. 28 лютого 1 березня Ніч Комусь із нас а з ним і всім нам поки що везло. Після загибелі Петра Тараса бою між нами і німцями не сталося. Того довелося б нам без патронів. Може, німці перенесли бій на наступний ранок, лишивши нам ніч на роздуми? А Короб казав, що наші прилетять. Куди летіти, коли Галка передав по радіо, що ми... «Не маємо певного місця, щоб прийняти вантаж!» Я перезирався з коробом.